Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ala Və salətu və saləmu ələ əşrəfi l-ənbiya vəl-mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihə və sahbihə ecma'in əmə bəh Bugünkü fəslin adı belədir Allahın zimməti və onun Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləm zimməti baresində ne gelib? Əzimmet dedikdə əhd başa düşülür. Allahın əhdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, insanlarla nə əhdi var? Allahla insan arasında və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə insanlar arasında nə əhd var? Nə əhd var? Və Allahın bəndələri üzərində əhdi var. Əhdi odur ki, bəndələr Allahə ibadət etsinlər və Allaha heç bir şeyi şərik qoşmasınlar. Allahın bəndələri üzərində əhdi budur. Və bəndələrin də Allah üzərində olan əhdi, zimməti odur ki, yəni bəndə Allaha ibadət etdikdə, ona heç bir şey şərik qoşmadıqda, Allah subhanətə alə ona əzab verməsin. Bu da bəndələrin Allah üzərində olan əhdidir. Yəni, sanki Allahın elə bir ki, bəndələr qarşısında vəzifə, bu astah borcu bəndələr ona ibadət edib şəriş koş da Allah mütləq onlara əzab verməyəcəkdir. Və Allah Subhanahu taala Maida surəsinin 12-ci ayəsində buyurur ki: "Və loqad əxəzəllahu mīthāqə bānī isrāilə və ba'əsna minhum 12 naqīban. V qāla Allāhu innī Lə in aqamtumus salata va ataytumuz zakata va amantum bi rusuli va azdartumuhum va qoratumullaha qurban hasanan Allah İsrail oğurlarından əhd almışdı. Yahudilərdən əhd almışdı ki və sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki biz onlardan özlərinə, onların özlərinə 12 nəfər başçı göndərdik və Allah dedi Allah Subhanahu taala onlara dedi ki: Mən sizinləyəm. Əgər namaz qılsanız, baxın, fət bağlayır. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, elçilərimə iman gətirib onlara yardım etsəniz və Allah'a, yəni Allah yolunda gözəl borc sədaqə, yəni sədaqə versəniz Yəni, bu şeylərə Allah subhanətə onlarla əhd bağlayır. Əgər bu şeyləri eləsəniz, mən sizinləyəm və arxasınıca buyurur ki, ləu kəffirən nə ankum seyyətikum və ləudxilən nəkum cənnətin təcrimin təhdihəl ənhər. Əlbəttə mən sizin təksirlərinizdən keçər və sizi ağazları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edərəm. Allah subhanətə əliyəm Baxın, İsrail oğulları ilə bu cür əhd bağlamışdı sanki. Əgər siz bu əməlləri etsək, mən də sizin günahlarınızdan keçər və sizə altından çarə araxan, ağızları altından çarə araxan cənnət bağlarına daxil edərəm. Bu da Allah subhanətə alənin bəndələri üzərində olan əhdidir. Həmsini Allah subhanətə alə Bəqara surəsinin 40-cı ayəsində əhd barəsində buyurur ki və əvfu bi əhdi ufi bi əhdikum mənə verdiyiniz əhdə sadiq olun ki mən də size verdiyim əhdəyi yerinə yetirim yəni Allah subhanət həli bəndələrlə sanki əhd bağlayır Allah'a verdiyiniz əhdəyi yerinə yetirin ki Allah da öz əhdini yerinə yetirsin Allahın əmrlərini yerinə yetirin ki Allah da sizi cənnətə daxil etsin Allahın zimməti dedikdə bu başa düşülür. Və Peyğəmbər s.ə.v zimməti, Peyğəmbər s.ə.v əhdi dedikdə, Peyğəmbər s.ə.v-in ümməti üzərində olan əhdi odur ki, ümməti Peyğəmbər s.ə.v-in şəriətinə tabi olsun. Və Peyğəmbər s.ə.v-in ardında geçsinlər və heç bir dində yeniliklər, bidətlər etməsinlər. Və Peyğəmbər s.ə.v bəndələr üzərində olan əhdi budur. Bu cür əhdi bağlamışdır. Bu cür şeylər eləməsinlər. Və ümmətin də Peyğəmbər s.ə.v müzərində olan əhdi odur ki, Peyğəmbər s.ə.v ona vəhiy olanların hamısını onlara çatdırsın. Hər bir şeyi təbriq etsin. Və heç bir şeyi şəriətdə gizli qoymasın. Bu da bəndələrin Peyğəmbər s.ə.v müzərində olan əhdidir. Və Peyğəmbər s.ə.v bu barədə buyurur ki, Mə min nəbiyyin illə kənə haqqın aleyhi ən yədullə ümmətəhu alə məhü və Hər bir peyğəmbərin borcudur ki Hər bir peyğəmbərin borcudur ki öz ümmətini ən xeyirli olan bir şeyə yönətsin Ümmətini ən xeyirli olan bir şeyə yönətsin Hər bir peyğəmbərin borcudur Müəllif bu fəsildə bir ayə və bir hədis gətirir. Və bu ayə və hədisi qeyd edib, sonra onu izah edək. 1-ci ayə Nəhl surəsinin 91-ci ayəsidir. Nəhl surəsinin 91-ci ayəsidir. Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Və aufu bi ahdillahi izaahadtum və la tunqidul ayman ba'da tawkidihā qad ja'altumullaha alaykum kathiilan. İnnalllaha ya'lamu ma taf'alun." zaman Allahla bağladığınız əhdə sadiq olun Əhd bağladıqda Allahla bağladığınız əhdə sadiq olun Sonra yenə Allah spontan təkid edir, buyurur ki möhkəm and içdikdə, qəti olaraq and içdikdən sonra Andlarınızı pozmayın Bu da əhddir, and da sanki əhddir Qəti olaraq and içdikdən sonra andlarınızı pozmayın Axı, siz Allahı özünüzə zamin etmirsiniz Andis dişdə elə bil ki, Allahı özünə zamin götürürsən. Vax, axı siz Allahı özünüzə zamin etmişsiniz. Şübhəsiz ki, Allah sizin nələr etdiyinizi bilir. Allah subhanətə alə bilir siz nələr edirsiniz. Və bu ayənin məs bu fəsli aid olması elə aidin bəllidir. İnşallah subhanətə alə bu ayədə göstərdi ki, Allahın əhdinə riayət edin. Allahla bağladığınız əhdə riayət edin Və bu əhdində tövhidlə nə əlaqəsi ola bilər? Allahın əhdi ilə, Peyyambarsam əhdi ilə Bunun tövhidlə əlaqəsi nə ola bilər ki, müəllif məhz Allahın zimməti və Peyyambarsam zimmətini Tövhid kitabində gətirib Və bunun əlaqəsi ondan ibarətdir ki Kim Allahla olan əhdini pozarsa O əhdi yerinə yetirməzsə Onun tövhidində xələl gətirir Allahın əmrlərini yerinə yetirmir. Allah əhd bağlayır. Allah Subhanahu Taala'nın əmrəmini yetirə bilmirsə artıq bu onun təvhidində, Allahı təşkiləşdirməyində xəläldir. Sonra müəllif hədis gətirib burada. Uzun hədisdir. Hədisi Buyrə də anh rivayet edir. Buyrə də rəziyallahu rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam peygamber sallallahu əleyhi və bir orduya, qoşuna və ya hər hansı bir dəstəyə qoşun böyük yəni 400 nəfərdən çox olanlara qoşun deyirlər, ceyş deyirlər hər Ceyş, yəni, o dəstədir ki, onun tərkibində insanlar, daxilində olan insanlar 400 nəfərdən artıq çoxdur. Əgər 400 nəfərdən az olardsa buna səriyə deyirlər. Paqeyambar sallam hər hansı bir qonşuna və ya səriyyəyə, yəni balaca dəstələrə əmir təyin etdikdə onlara Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı tövsiyə edərdi, nəsihət edərdi. Həmin o başçılara, o başçıya Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı tövsiyə edərdi və həmçinin ona ona onunla bərabər olan müsəlmanlarla yaxşı rəftar etməyi xeyirli rəftar etməyi tövsiyə edərdi. Bu ki, şey Peyğəmbər s.ə.v həmin o qoşunun əmirinə tövsiyə edərdi. Və sonra gör, nə deyərdi həmin əmrə? Əmirə nə deyərdi? Hədis burdan başlayır. Əmirə deyərdi, Uğzu bismilləhi fi səbililləhi Allahın adı ilə Allah yolunda vuruşun. Hədisi başdan axıra qədər oxuyaq, sonra bir-bir izah edərik. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, həmin Əmirə deyildi ki, Allahın adı ilə və Allah yolunda vuruşun. Qatilu man kəfərə billahi. Qatilu man kəfərə billahi. Allaha qarşı, Allahı inkar edən kafirlərə qarşı vuruşun. Kafirlərə qarşı vuruşun. Maqzu və la təğullu və la təğdiru və lə tuməssilu və sonra Peyğəmbər salıqdan buyurur ki, yenə əmr edir. Vuruşun, yenə ikinci dəfə əmr edir ki, vuruşun və amma qənimətə xəyanət etməyin. Qənimətə xəyanət etməyin. Yəni, döyüş zamanı qənimət yığıldıqda, orada xəyanət etməyin. Və lə təqdiru və həmçinin əhd bağladıqda, müşriklərlə, kafirlərlə əhd bağladıqda, əhda, xəyanət etməyin, onu pozmayın. Vələ tüməssilu əsrlərin yani ölülərin və ya əsrlərin cəsədlərini əybəcər hala salmayın. Yani onlara işçəncə vermayın. Vələ təqtulu vəlidən Uşakları öldürməyin. Və əzə ləqiyta əduvvəkə minəlmüşrikəyə fəd'uhum ilə tələfi xisalin. <coughs> müşrik düşmənlərlə qarşılaşdıqda onları öncə üç şeydən birinə çağır. Üç şeydən birinə çağır. فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَبُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ Bunlardan hər hansı birini onlar qəbul edərlərsə, sən həmin o şeyi onlardan qəbul et. وَقُفَّ <fəqət> عَنْهُمْ <hiss> <fətik> <fətik> Zə artıq onlara toxunma. Əcə bu üç şeydən birini qəbul edərlərsə. Sümməd uxum iləl-İsləmi. Sonra onları İslama dəvət edir. Pəqəmbər s.ə.v. bu üç şeyi qeyd edir. Hansı şeyə dəvət etsin onları? Bir-bir sadalayır. Sümməd uxum iləl-İsləmi. Öncə onları İslama dəvət edirlər. İslama çağır. Fəyin əcəbu kə, əcəbuna cavab verərlərsə, qəbul edərlərsə bunu, fəqbəl minhum. Onlardan bunu Qəbul et sumad'uhum ila at-tahawwul min darihim ila daril Sonra onları öz yurdlarından muhacirlər diyarına köçməyi, hicrət etməyi dəvət et. Gə, köçsünlər ora. Ora bu şeyi dəvət edir onlara. Wa akhbirhum annahum idha fa'alu zalika onlara xəbər ver ki, əgər bunu etsələr, yəni köçsələr, falahum malil muhajirin valeyhim ma ala vəd edilən mükafat onlar üçün də olacaqdır. Muhacirlərə veriləcəksə onlara da veriləcək də onlara. Və həmsin muhacirlərin boynuna üzərən nə vacib bir şey düşürsə, onların da boynuna üzərinə həmin vacib şey düşür. Fa in abu an yatahawlu minha ajar onlar hicrət etməkdən boyun qaçırsalar, istəməsələr Fəəxbirhum ənəhum yəkununa kə əğrabil musliminə Onda onlara xəbər ver ki, yəni hizrət etməsələr, İslamı qəbul etdilər, lakin hizrət etmək istəmirlər, öz ölkələrlə, başqa müsəlmanlar, yəni müsəlmanlar diyarına İstəməsələr, onda onlara xəbər ver ki, onlara xəbər ver ki, bədəvi müsəlmanların hökmündə olacaqlar Bədəvi müsəlmanlar necə hökmdədirlər? Bədəvi müsəlmanlar Yəni, bədəvi ərəblər. Nə hökmdədirsə, onlar da o hökmdə olacaqlar. Yəcri aleyhim xokmullahi ta'alə. Və Allahın müəmmlər üzərəndə olan hökmü onlara da icra ediləcəkdir. <-un> və lə yəkunu ləhum fil qaniməti və lfeyi şeyun. Gənimət və feydən, izah edəcək bunu, nədir? Gənimət və feydən onlara heç bir pay ayrılmayacaqdır. Əgər hizrət etməsələr. İslamı qəbul etdilər, lakin hizət etmədilər. Bu zaman onlara qəlimət və qeydən heç bir pay ayırılmayacaqdır. İllə en yücehidu məl-musliminə Yalnız müsəlmanlarla bircə zihad etsələr, buna nail olacaqlar. Yəni qəlimət və qeydən. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. yenə davam edəyə buyurur şu Fə inhum əbəhu Əgər onlar bundan, yəni İslamdan Artıq indi İslamı qəbul etmirlər. İslamdan Üz döndərsələr, imtina etsələr, fəsəlhumul ciziyyətə. Onda onlardan ikinci, deməli, bu əmr nə idi? Onlardan ciziyyət istə. Ciziyyət ələb elə. İslamı qəbul et, birinci İslamı dəvət edirsən. Qəbul etməsələr, qəbul etsələr, qeyd etdik nələr olur. Sonra ikinci, qəbul etməsələr, ikinci dəvət etdiyin şey, deməli, onlardan ciziyyət ələb elə. Fəinhum əcəbuq, əgər qəbul etsələr, O cizyəni fəqbəl minhum və kufvə anhum o, Onların o əməllərini ondan qəbul etlər və onlara toxunma fəinhum əbəu əgər cizyədən də boyun qatırsalar onu da qəbul etməsirlər həm İslamı qəbul etmədilər həm cizyəni qəbul etmədilər artıq üçüncü əməl başlayır Ki, fəstəyin billəh və qatilhum o zaman Allaha sığın və onlara qarşı döyüş cihad et mübarizə apar Və sonra Peygamber səhəsən buyurur ki, فَا Əcər bir qala əhlini müasiriyə alsan فَا اَرَادُوكَ اَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ زِمَّةَ اللّٰهِ وَزِمَّةَ نَب۪يهِ Və onlar bu zaman qala əhli, müasiriyə aldığın qala əhli, bu zaman səndən Allah və Rasulünün zimmətini tələb etsələr Allah və Rasulünün əhdini bağlayak, yani sizinlə, sor peyğəmbər sən burucala tecəlləhum zimmetullahi və zimmetanabiyhi onda sən onlarla Allahın və rəsulunun zimmətini bağlamaq onlara əhdini bağlama Allah və rəsulunun əhdini bağlama müəssir aldığın zaman əgər desələr ki artıq müqavilə bağlasınlar Allah və rəsulunun əhdini onu etmə vəlakin yecəllahum zimmətəkə və zimmetə əshabikə lakin onlar onlara Özünün və silahdaşlarının, yəni başqalarının, yoldaşlarının əhdini ver. Özün istədiyin bir əhd bağlı onlarla. Allahın və Rasulünün əhdini deyil, özün bir, həm özünün və ya yoldaşlarının əhdini bağlı onlarla. فَاِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا زِمَمَكُمْ وَزِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا زِمَّةَ اللَّهُ وَزِمَّةَ نَدِيِّهِ Çünki sizin öz əhdinizi və yoldaşlarınızın əhdini pozmanız, Allahın və Rasulünün əhdini pozmanızdan daha yüngüldür. Ona görə Allahın və Rasulünün əhdini bağlamayın onlarla. Özünüzün və yoldaşlarınızın, silahdaşlarınızın əhdini bağlayın onlarla. Fə izə xəsartə əhlə xısnin fə əradu ki ən tunziləhum alə xukmilləhi, əgər bir qala əhlini yenə müasiriyyə alsan, fə onlar da səndən Allahın hökmünü tətbiq etməni tələb etsələr özləri barəsində bu hökümü tələb etsələr ki, Allahın hökmünü tətbiq et, onlara fə la tunzilhum ala hukmillah ki olaraq onlara Allahın hökmünü tətbiq etmə və lakin anzilhum ala lakin onlara öz hökmünü tətbiq et özün hökm ver Və sonra Peyğəmbər sallallahu izah edir ki, nə üçün "Fə innəka lā tadrī ətəṣību fīhim hukmullāhi amlā" Çünki Allahın onlar haqqındakı hökmünə muvafiq olub-olmayacağını sən bilmirsən. Ona görə özün bir hökm ver onlar barəsində. Bu hədisdir. İndi hədisi izah edək. Allahın əhdi Və birinci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Hədistə buyurdu ki, Uğzu Allahın adı ilə vuruşun. Allahın adı ilə dedikdə burada iki məna başa düşülə bilər. Yəni ki, daima vuruşduqda Allahdan kömək diləyin. Allah sizə kömək olsun. Və ya başqa ehtimal da ola bilər ki, yəni vuruşa başladıqda Allahın adı ilə dedikdə, yəni məhz Bismilləh deyin, başlayın. Və birinci daha çox ehtimal var ki, yəni vuruşa başladıqda Allahdan kömək diləmək vacibdir. Lakin ikinci də ola bilər, hər ikisi də ola bilər, həm də başlayanda Bismilləh deyə bilərsin. Və həmsinin Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, fi səbil illəhi və Allah yolunda vuruşun, Allah yolunda vuruşun və Peyğəmbər s.ə.v sahabələrə öz niyyətlərini təmizləməyi sanki burada göstərdi. Çünki vuruşanda yalnız Allah üçün vuruşun. Allah yolunda vuruşun. Çünki cihadın, o vuruşmağın müxtəlif növləri var. İnsan müxtəlif məqsədlərlə cihada gedə bilər və ya döyüşə gedə bilər. Ən faydalısı odur ki, Allah yolunda vuruşasın. Sırf Allah üçün gedəsən. Allahın kəliməsi, Allahın dini uca olsun deyə sən gedib vuruşasan. Lakin bəzi insanlar var, təəssüb keçlik öz millətinə təəssüb keç və ya öz yaxınlarına təəssüb keçlik yüzündən vuruşur. Və ya vuruşur ki, ona deyəsinlər ki, bu qəhrəmandır. Qəhrəman adı almaq üçün və həmsinin hörmətli, sonra deyəsinlər ki, bu hörmətli adamdır. Bu döyüşdə iştirak edibdir. Bu niyyətlərlə vuruşur və ya dünya mali üçün vuruşur. Və bunların heç biri Allah dərcahında qəbul olunmur. Təğəmbər s.ə.q. göstərir ki, hansı nə üçün vuruşmaq lazımdır? Yalnız Allah yolunda vuruşmaq lazımdır. Və Şeyh Hüsemin burada bir incəliyi də qeyd edir və buyurur ki, əgər hər hansı bir şəxs vətən uğrunda vuruşarsa, bundan necə olur? Bunun hökmünədir. Vətən uğrunda vuruşarsa və Bunu iki hissəy bölünür. Şeyx Zeminc əgər vətən uğrunda vuruşursa ki o müsəlmanları himaya etsin, geridə qalan müsəlmanları və İslam dinini himaya etsin, qoruyur bu vuruşun vasitəsi İslam dinini qoruyur. Yəni arxada qalanlar müsəlmanları qorumaq niyyəti vuruşur vurur vətənində. Və müsəlmanları himaya etmək üçün Vətən uğrunda vuruşur. Bu vuruşarsa, bu caizdir, bu səhiqdir, gözəl niyyətdir. İslam uğrunda vuruşur vətənini qorumaq üçün. Və əgər yox, millət fərəstdir, təəssüb keçli yüzündən və ya başqa şeylərə görə vuruşursa, artıq bu, Allah yolda vuruşan sayılmır bu. Artıq bunun əməli Allah dərcanında qəbul olunmur. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. yenə buyurdu ki, Qaytilu mən kəfərə billəhi. Allah'a, Allah'ı inkar edən kafirlərə qarşı vuruş. Başta vuruşun demişdi, yenə təkrar elədi. Allah'ı inkar edən kafirlərə qarşı vuruşun. Və əlbəttə ki, kafirlərə qarşı vuruşmaq vacibdir. Hər bir misalmanın və boyunda vacibdir kafirlərə qarşı vuruşsun. Allah Sübhana Taala Tehrim surəsində buyurur ki: Ya ayyuhannabiyyu ey peyğəmbər, Cəhidül kuffara vel munafiqina və ghluz Ey peyğəmbər, kafirlərə və münafiqlərə qarşı vuruş. Onlarla sərt rəftar et. Va ma'wahum cehannemu və biisal məsir. Heycə onların məskəni Cəhənnəmdir. Bəli, ora necə pis yer sıxınacaqdır. Cafirlər yeri cəhənnəmdir. Təhrim surəsi 9-cu ay. Sonra Allah Subhanahu taala -tə yenə Tövbe surəsinin 123-cü ayəsində buyurur ki: "Yeyyuhallazina amanu qatilul lazina yalunukum minelkufar." Ey iman gətirənlər, yaxınlığınızda olan kafirlərlə vuruşun. Bu da onu göstərək kafirlərə qarşı vuruşmaq vacibdir. Sonra Peyğəmbər salıstam yenə, üçüncü dəfə təkrar elədi ki, o qızu vuruşun yenə, yəni vacibdir bu əmər, vuruşun, vələ təğullu, yəni qənimətə, döyüş zamanı əldə edilən qənimətə xəyanət etməyin. Qənimətə xəyanət etməyin. Yəni qənimət əlinə keçdikdə, gizlətmək ki, bu elə mənimdir. Muxtəlif cür xəyanətlər ola bilər və qənimətə xəyanət etmək ən büyük günahlardandır o həmin şəxsi şiddətli əzab gözləyir və həmin qənimətlə qiyamət günü diləcəkdir onunla gələcəkdir və onun vasitəsilə ona əzab veriləcəkdir Allah s.ə. Əl-İmran suresinin 161-ci ayəsində buyurur ki və mən yəqlul yətibimə qallə yəvməl qiyəmə kim əmanətə xəyanət edərsə yəni, ayədən öncə qənimətdən gedir Qənimətə xəyanət edərsə, qiyamət günü xəyanət etdiyi şeylə gələr. Bu da onu göstərək ki, bu, ən büyük günahlardandır. Qiyamət günə Allah s.ə. ona əzab verəcəkdir. Qənimətə xəyanət edən şəxsi. Və el məhlidə alimlər də buyurur ki, əgər hər hansı bir şəxs qənimətə xəyanət edərsə, onun bu dünyada cəzası odur ki, onun o yığdığı və ya o azüqələr ki, var özünlə götürmüşdür, hamısı yandırılır. Bütün o dövüşdə olan, onunla olan azüqələr, mal dövlət, hamısı yandırılır. Yalnız Qurandan başqa, əgər özü ilə Qur'an götürübsə və ya silahdan başqa silah da fayda var, çünki onda və ya ruhu olan hər hansı bir şey götürüb sözü ilər, ki, minik götürüb onlar yandırılmır. Qalan nə malı varsa, hamısı yandırılır. Əgər qeynimətə xəyanət edərsə. Sonra Peyğəmbər S. Quyurur ki, vələ təqdiru və yenə xəyanət etməyin. Lakin bu xəyanət döyüş zamanı edilən xəyanətdir. Yəni, əhd bağladıqda, hər hansı bir millətlə, hər hansı bir dəstəklə əhd bağladıqda, o əhdə xəyanət etməyin. Və əsas hədisin məhz bu yerinə görə müəllif bu hədisi bu fəsildə gətirib. Yəni, hər hansı bir şəxslə əhd bağladıqda, O əhdə xəyanət etməyin. Çünki xəyanət etmək haramdır. Həqiqətən, xəyanət etmək haramdır. Lakin, yəni döyüş vaxtı xəyanət etmək haramdır. Lakin, bəzi anlarda görürsən ki, sahabələrdən bəzi belə bir əməl edib. Bunun izahatı nədir? Məsələn, Ali İbn talib radiyallahu anhü döyüşlərin birində və hamıya məlumdur ki, Ali İbn Abutalib əəəə e, mübariz deyirlər ona. Yəni ki, döyüşün döyüş başlamamışdan öncə hər bir tərəfdən, hər qoşundan bir nəfər çıxır və vuruşurlar. Yəni ki, Bədr döyüşündə bilmirsiniz, belə şey olur. Yəni, döyüşdən öncə hər qoşundan bir-iki nəfər və ya neçə nəfərsə təyin edirlər və çıxıb mübarizə aparlar, döyüşürlər. Və döyüşlərin birində də Ali ibn-i Ta Talib bir nəfər çıxır döyüşməyə və o Ali ibn-i Talib Ali ibn-i Talib ona deyir ki, mən iki nəfərlə döşməyə gəlməmişəm ki. Ya o dönüp arkasına bakır ki, göre, kim gəldi ki bundan arkadan? Ve arkaya bakan kimi onu vurur, öldürür Ali ibn-i Talib. Bunu öldürür bu cür. Ve bu cür diyebirlər ki, bələ bir hadisə baş verir, bəs xəyanət edir. Ve buna cavabı odur ki, xəyanət nə zaman etməyi olmaz? Ne zaman etməyi olmaz? Və müsəlmanları müşrişlərlə olan halı üç növdür. Yəni üç növ halları var müsəlmanlarla müşrişlərin arasında. Və hansın da xəyanət etmək olar, hansın da etmək olmaz. Birinci hal odur ki, bizimlə, məsələn, müşəlmanlarla həmin o müşrişlər, kafirlər arasında heç bir əhd yoxdur. Bir müqavilə bağlamamışıq, heç bir əhd bağlamamışıq onlarla bizim aramızda ki, nəsə, bir müqavilə olsun. Bu zaman onlarla vuruşmaq, əlbəttə ki, birinci onları İslam'a dəvət etdikdən sonra, hədisdə gördü görəcəksiniz bunu, əgər İslamı inkar etsələr və cizyəni də inkar etsələr, onlarla vuruşmaq bu halda vacibdir. Bu halda onlarla vuruşmaq vacibdir. Həmçinin bu halda heç bir əhd olmadığı üçün bu Eyləmək olar, Ali bin Nabı Talibin etdiyi kimi. Heç bir əhd yoxdur onlar arasında. Hansı əhdə pozur? Bu cür etmək olar. Eləmək isə Ali bin Nabı Talib də bu cür özə etdi. İkinci hal odur ki, həmin o müşriklərlə bizim aramızda əhd var və onlar əhdə riayət edirlər. Əhdə pozmurlar. Müşriklərlə bizim aramızda əhd var və onlar əhdə pozmurlar. Bu zaman onda müsəlmanlar da ehd pozmamalardı pozmamalardır. Pozmamaldırlar. Allah subhanət hələ bunun barəsində buyurur. Tövbe sələsinin 7. ayəsində Allah subhanət hələ buyurur ki Keyfe yekunu dil müşrikine ahdun ində Allahi və ində Rasulihi illəlləzine ahəttüm indəl mescidil harami Feməstəqamu ləkum fəstəqimu ləhum inə Allah yuhibbul muttəqin Mescidil haramın yanında Bağla, bağ, Məhsid-i Haramın yanında sazış bağladığınız kəslər istisna olmaqla müşriklərin Allah və onun ölçisi yanında necə əhd ola bilər? Nə qədər ki, onlar sizinlə düzgün davranır, yəni əhdlərini pozmurlar, siz də onlarla düzgün davranın. Əhdlərinizi pozmayın, onlar nə qədər ki, əhdlərə riayət edirlər, siz də o qədər riayət edin. Amcinin Allah Subhanahu tövbə surəsinin yəni ayəsində yani buyurur ki: "İllə əllədinə əhədtum minəl müşrikīna thumma lam yanqudū şeyən şey'an wa lam yuzāhiru alaykum ahadun fa'timmū ilayhim ahdahum ilā muddatihim." ancaq o kəslər istisnadır ki, özləri ilə saziş bağladıktan sonra sizə qarşı naqislik, yəni əhl əhlərini pozmaq pozmurlar onsuz istey etməmiş, əhdərləri pozmamış və sizin əleyhinizə heç bir kəsə yardım göstərməmişlər. Bu zaman Allahstan hal buyurur ki, buyurur ki, onlarla olan əhdi müddəti bitənə dək yerinə yetirin. Əgər əhdi pozmurlarsa, siz də pozmayın. Və üçüncü halda da odur ki, müsülmərlə müşriklərla misalmanlar arasında olan. Üçüncü hal da odur ki, onlar arasında onlarla müsəlmanlar arasında əhd bağlanılıb, lakin Onların xəyanət etmələri qorxuludur. Qorxu var ki, onlar xəyanət edə bilərlər. Xəyanət etmələri daha çoxdur. Və bu zaman əhd pozurlar onlarla, müsəmmənlər əhdi pozur və lakin onlara xəbər eləyir bunun barəsində ki, artıq biz əhdi pozmuşuq. Və xəbərdar olsunlar bundan. Və bu barədə də Allah Sübhana Taala Enfal surəsinin 58-ci ayəsində buyurur ki, və immə İttihafənnə min qəumin fən biz iləyim ələ sevə inəllahu la yəhibbul xəinīn. Əgər bir gövmün xəyanət etməsindən qorxsan, bərabər olmaq üçün onlara bəyan et. Yəni əhdləri, əhdlərinizi pozduğunuzu onlara bəyan elə ki, biz artıq əhdimizi pozuruq. Çünki sizin xəyanətiniz göz qabağındadır. Və sonra buyurur Allah Sübhənəhu axı Allah xainləri sevmir. Bu ayıda onu göstərir ki, əgər qorxu var ki, onlar xəyanət edirlər, eqtimal daha çoxdur və bu göz qabandadır, onda bu zaman müsəlmanlar əhdlərini pozurlar onlarla və lakin onlara bildirirlər bunu ki, əhdi pozmuşu. Sonra Peyğəmbər s.a.v dedi ki, Vələtumə silu Tüməs dilu, yəni qadağan edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. döyüş zamanı ölünün üzərində və ya əsrin üzərində işkəncə verməyin. Onları eybəzər hala gətirir, salmayın. Məsələn, qulağını kəsir, burnunu kəsir, əlini kəsir. Bu cür hallara salmayın. Peyğəmbər s.ə.v. bunu qadağan edir. Və alimlər xidaf edirlər. Əgər birdən kafirlər özləri müsəlmanlara qarşı bu cür əməl edərlərsə, Onda necə? Onların cavabı verilməlidir və bir grup, qrup alimlər buyurur ki, xeyr, əgər kafirlər belə etsə, onda müsələmanlar belə etmir. Çünki ola bilsin ki, müəyyən bir şəxs bunu edir, lakin qalanları bununla razılaşmır. Kafirlərin qalanları bununla razılaşmır, onun etdiyi ilə. Ona görə hamı kafirlərlə bu etmək olmaz. Onlar etsələr də belə. Lakin ikinci rəy odur ki, Əgər kafirlər müsəlmanlara qarşı belə bir əməl etsələr, onda müsəlmanlar da bu cür edə bilərlər. Çünki Allah s.ə.və Qara Sürəsinin 194-cü ayəsində buyurur ki, Fə məni tədə aleykum fə tədu aleyhi Hər kəs sizə qarşı təcavüz edərsə, siz də ona qarşı onun təcavüz etdiyi kimi təcavüz edin. Sizə necə təcavüz edərsə, siz də onlara qarşı onun təcavüz etdiyi kimi təcavüz edin. Bu ayə ümumə olaraq göstərir ki, necə onlar sizə qarşı edirsə, siz də o cür edə bilərsiniz. Və yenə onlar bu ikinci rəydə olan halində buyururlar ki, əgər onlar bizə qarşı belə etsələr, biz onlara qarşı əgər cavab verməsək, Onlar fikirəcəklər ki, biz müsəlmanlar zəifdirlər Və həmsinin bu cür etsək, biz də onlara qarşı Onda fikirəcəklər ki, aha, müsəlmanlar güclüdür Və qorxub onlara qarşı yenə ikinci dəfə belə bir əməl etməyəcəkdir Və Şəx Seyimin də buyurur ki, ikinci rəy daha üstündür Daha üstün rəydir ki, onlar müsəlmanlara qarşı etsələr Müslümanlar da onlara qarşı edə bilərlər. Hətta onlardan bir nəfər etsə də belə. Çünki onlardan bir nəfər etsə, bütün ümmətləri etmiş alır, bütün hamısı etmiş alır. Baxın, Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə Musa Peyğəmbərin dövründə yahudilər nələr etmişdirsə, Peyğəmbər s.ə.v. dövründə olan yahudilərə müraciət edəndə dedik ki, siz belə etmişsiniz. Baxma ilə o vaxt ki, yahudilər etmişdir. Allah s.ə. onları müvaziyyət edəndə buyurdu ki, siz belə etmişdiniz. Məsələn, Allah s.ə. Bəqara s.ə. 72-ci ayəsində buyurur ki, وَاِذَ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاَدَّارَأْتُمْ ف۪يهَ O zaman siz bir nəfəri öldürdünüz və onun qətli barəsində mübahisə etdiniz. Və bir nəfər öldürdü onu, məlumdur ki, bir nəfər yahudlardan başqa bir nəfəri başqa gövdən öldürdü. Lakin Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu dövründə olan Yahudilərə müraciət edir ki, siz elədiniz bunu, hamınız yəni. Hamınıza, hamsına mənsub edir. Bu da onu göstərir ki, onlardan biri etdi və ya beşi etdi, onu etdi fərqi yoxdur. Acı edirsə, müsəlmanlar da onlara qarşı bu cür edə bilərlər. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Və la təqtulu validen. Uşaqları öldürməyin. Uşaqları öldürməyin. və Bu hədis sanki döyüş zamanı nələr, necə olmalıdır, cihad, nədir olmalıdır, bir-biri onu izah edir. Misalmanlar döyüş düşdə, vuruşduqda nələr etməlidir, nələri etməlidir. Və Peyğəmbər sağsən bu hədisdə göstərdi ki, uşaqları öldürməyin. Uşaqları öldürməyin. Və ola bilsin ki, izah edirlər ki, yəni, Çünki uşaq, ümumiyyətlə, vuruşmur, müsəlmanlara qarşı vuruşmur, artıq uşaqdır və həmsin İslamı da qəbul edə bilər sonra və həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa hədislərdə də bəyan edir ki, döyüşlərdə kimi öldürmək olar, kimi öldürmək olmaz və hədislərinin əksəriyyətində bəyan edir ki, qoca, artıq güclən düşmüş, qoca görsək, qocanı öldürməyin. Çünki o vuruşmuş sizə qarşı. Həmsinin qadını öldürməyin. Bir hədisdə Peyğəmbəl s.ə.v buyurur ki, Peyğəmbəl s.ə.v bir dəfə döyüşlərindən birində görür ki, bir nəfər qadın ölübdür müşriklər tərəfindən və Peyğəmbəl s.ə.v bərk qəzəblənir. Və buyurur ki, sahabələr ki, uşaqları və qadınları döyüş zamanı öldürməyin. Və başqa bir hədistə yenilə Peygamber sarsan buyurur ki, qoca bir şəxs görsəz, öldürməyin. Uşaq öldürməyin. Balacaları öldürməyin. Qadını öldürməyin. Və bu hədistlər hamısı döyüşün başa salır. Döyüşdə necə döyüşmək lazımdır. Lakin əgər döyüş zamanı görsək ki, qadın ona qarşı vuruşur və ya qoca baxma ki, vuruşmur həmin müşişlərə qarşı kümək edir, plan qurur. Ki, müsəlmanlar necə məhv, yox eləsinlər, necə müasirə alıb və tutsunlar və qalib gəlsinlər müsəlmanlara qarşı bu zaman onları öldürə bilərsiz. Həni, əgər sizə qarşı vuruşsa və ya qoca da heç vuruşmur, lakin öz ağlı ilə plan cızır müsəlmanlara qarşı bu zaman öldürmək olar. Necə ki Dureyd İbni Summə Səqif döyüşündə öldürürlər müsəlmanlar. Onu öldürürlər. Çünki o da çor idi və qoca idi. Çor, qoca. Müsəlmanlara qarşı vuruşmurdu. Lakin müsəlmanlara qarşı o artıq filancızırdı ki, necə? Müsəlmanlar öz ağlı ilə bu tür işlər görür. Ona görə onu öldürürlər. Bu da onu göstər ki, əgər müsəlmanlara qarşı döyüş edirlərsə və bu üzrə əmələr edirlərsə, onu bu halda öldürə bilər. Qoca da, qadın da. Və bu məhz bu yeri onu göstərir ki vuruşduqda müsəlmanlar onların İslamı qəbul etmələrinə görə vuruşmurlar. Vuruşmurlar ki siz İslamı qəbul edin. Və onlar vuruşurlar ki İslamı qorusunlar. Müsəlmanlar əslindən qarşısa vuruşurlar ki İslamı qorusunlar. Çünki əgər İslamı qəbul etmələrəni görə vuruşsayırlar əgər müsəlmanlar onda onda heç onlara cizyəni təklif etməzdilər. Elə birbaşa vurışardılar. Ki İslamı qəbul eləyə və ya yoxsa siz öldürəcəyik. Cizyəni onlara təklif etmələri onu göstərir ki müsəlmanlar vuruşanda onları İslamı məcbur etmək elə İslamı, İslamı görə vurur. İslamı qəbul etmələrinə görə vuruşur. Başqa müsəlmanlar İslamı qorumalarına görə vuruşurlar ki onların müsəlmanlara xətəri çatmasın. Qəşeq İslamivin Temiyədə məsələ bu rəyi dəstəkləyir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, وَاِذَا لَقِيْ لَقِيْ تَعْدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَدُعُوهُمْ إِلَى سَلَاسِ خِسَلِينَ düşmənlərlə qarşılaşdıqda, onları, onları öncə bu üç şeydən birinə dəvət et. Peyğəmbər s.ə.v bu üç şey qeyd edir. Nəyə dəvət etmək lazımdır onlara? Üç şeydən birinə dəvət et. وَاَجَرَ فَاَيَتُهُنَّ مَا أَ Bunlardan birinə, hər hansı bir-birinə cavab verərlərsə, qəbul edərlərsə, onda bunu onlardan qəbul et, bu əməllərini və və kufi anhum. Və onlara toxunma. Və sonra Peyğəmbər sallalləhəmsə həmin əməlləri bir-bir qeyd edir. Onlara hansı şeylər biz arz etməliyik? Hansı şeyləri təklif etməliyik? Döyüş zamanı. Və birinci Peyğəmbər sallalləhəmsə buyurur ki, udruhum ilal islam. Onları İslama çağırın, İslam dinləyə çağırın, İslamı dəvət edin ki, İslamı qəbul edin. Və İslam da dedikdə, işte, burada yalnız İslam deyil, həmsin iman da başa düşülür. Çünki İslam ayrıca bir hədistə və ya ayədə gələrsə, ora həm İslam daxildir, həm də iman daxildir. İmanın 6 şərti, İslamın isə 5 şərti daxildir. Əgər İslam və iman sözü bir hədisdə gələrsə və bir ayədə gələrsə onda hərəsi öz mənasını daşıyır. Məsələn, Cəbralin məşhur hədisində Cəbralin s.ə. gəlir Peyğəmbər s.ə.və imandan sual verir. iman nədir? Ona cavab verir. İslamdan sual verir. İslam nədir? Peyğəmbər s.ə.və ona cavab verir. Lakin burada yalnız dedi Peyğəmbər s.ə.və burada həm İslam daxildir, həm də iman daxildir. Çünki Peyğəmbər s.ə.və iman dedikdə də əməlləri də nəzərdə tutur. Yəni, iman dedikdə yalnız qəlbi ilə iman gətirmək deyil, həmçinin iman dedikdə, bura əməllər də daxildir, əməllər də imanlandır. Bu, əhl-i sünnənin etiqadıdır ki, əməllər imanlandır. İman qəlblə etiqad etmək, dillə tələfüz etmək, əməllərlə isə bunu yerinə yetirməkdir Artır və azalır. Peyğəmbər (s.ə.s) bir hədisdə buyurur ki, imanın 70 neçə şöbəsi var və ən ucası, ən uca mərtəbəsi Lə iləh illallah sözüdür. Ən aşağısı isə bax birinci Lə iləh illallah sözü. Bu iman imanda birinci Lə iləh illallahı qeyd etdi. Yəni buna iman gətirmək, sonra 50 əməli gətirdi. Ən aşağısı isə insanlara əziyyət verən hər hansı bir əzanı yoldan kənara atmaq. Və həmçinin həyada imandandır. Baxın, əməlləri Peyğəmbər səhəm imandan saydı. Bu da onu göstərir ki, iman dedikdə həmçinin əməlləri də bura daxil Və Peyğəmbər səhəm buyurdu ki, onları İslama dəvət et birinci. Birinci deməli döyüş zamanı, kafirlərlə döyüş olduqda onları İslama dəvət edirik. Təklif edirik. İslamı qəbul edin. Və sonra Peygamber səhəsən buyurduş, Fəyin əcəbu ki, əcəbuna cavab etsələr, yəni qəbul etsələr İslam dinini, Fəqbəl minhüm. Onda onların bu əməllərini qəbul etlə. Artıq, yəni bunları qəbul etlə. Yəni onlara toxunma da. Artıq bundan sonra onlara toxunma. Süməd'uhum ilə təhəvvülil min dərihim ilə dəril mühaciriyinə. Yəni İslamı artıq qəbul edəndən sonra isə, onlara öz yurdlarından, mühacirlər yurduna, mühacirlər diyərind köçməyi, hicrət etməyi dəvət et. Yəni, artıq İslamı qəbul etmişsiniz, onda buradan mühacirlər yurduna köç, hicrət et. Və bu, mühacirlər yurdu dedikdə də iki şey başa düşülür. Yəni, mühacirlərin olduğu məhkan, o da Mədinə münavvara idi, Mədinə şəhəri idi. Çünki Məkkədən ora gəlmiş mühacirlər. Bir mənası ola bilər ki, yəni Mədinəyə köçün gəlin. Başqa bir mənası da ola bilər ki, mühazirlərin yurdu dəyişdir. Işte. Yəni, hicrət ed, İslam olan yurda. Artıq hər hansı bir dəstə İslamı qəbul edərsə, artıq o, küfür dövlətindən, İslam dövlətinə hicrət etməlidir. Və hər ikisi də ehtimal oluna bilər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, və əxbirxüm ənəhum izə fəalü zəlikə və onlara xəbər verir ki, əgər bunlar Bunu yerinə yetirərlərsə, yəni artıq İslamı qəbul etdikdən sonra və öz yurdlarından mühazirlər olan yurda köstdikdən sonra فَلَهُمْ مَعْلِ الْمُحَاجِرِينَ وَاَلَيْهِمْ مَعْلَ الْمُحَاجِرِينَ Onda bu zaman mühazirlərə vəd edilən mükafat onlar üçün də olacaqdır. Mühazirlərə nə verilirsə qənimətdən, feyidən, indi feynədən izah edəcək, onlar üçün də həmin şeylər veriləcəkdir və mühazirlərin boyundan nə, nə vacibdirsə, cihad etmək, döyüşmək, Allahın əmrəlini yerinə yetirmək, onların boyundan nə, nə vacib bir şey düşürsə, bunların da boyundan o vacibdir. Əgər bu əməli yerinə yetirərlərsə. Sonra Peygamber salsəm yenə buyurur, fəin əbəu ən yətəhəvvəlu minhə, əgər İslamı qəbul etdikdən sonra, yəni, köçməyi istəməsələr, öz yerlərindən mühazirlər diyarına köçməyi istəməsələr, təxbir edirlər ki, onlar müsəlmanların Onlara kimi olurlar. Onlar qərar verir ki, onların hökmü bədəvi müsəlmanların hökmü kimidir. Adi müsəlmanların, yani, hökmü kimidir. Yecri alayhim hukmullahit taala. Allahın möminlər zamanında adi müsəlmanlar üzərində olan hökmü onlar da icra olunacaqdır. Wa la yakunu lahum minal onlara Nə qənimətdən, nə də feydən heç bir şey verilməyəcəkdir. Qənimət o şeylərdir ki, döyüş zamanı kafirlərdən əldə edirsən. Döyüş zamanı kafirlərdən əldə etdiyin bütün nələr ki, vasitə silah olsun, istər heyvan olsun, istər paltar olsun, istər qadın olsun, cariyələr, nə əldə edilirsə bu qənimət sayılır. Döyüşdən, döyüşsüz əldə edilən isə kafirlərdən Məsələn, kafirlər təslim oldu, heç döyüş olmadı. Təslim olurlar. Buna isə pey deyirlər. Döyüşsüz əldə edilən qənnəmətlərə isə fey deyirlər. Yəni, əgər İslamı qəbul etdikdən sonra öz yerinə ində qalmaq istəsələr, bunlara hizrət etməsələr, öz yerində qalmaq istəsələr, onda onlara xəbər ver ki, onlara nə qənnəmət veriləcək, nə də feyidən. Bez bir pay verilməyəcəkdir. Yalnız o vaxt İllə ən yücəhidu məl-müsliminə. Yalnız o vaxt verilə bilər ki, onlar müsəlmanlarla bircə cihad etsinlər. Bu zaman onda bu iki şey verilə bilər onlara. Baxın, üçüncü əmək deyilir Peygamber salsıq. Yəni, İslamı qəbul etsələr, bu hədis onu göstərir ki, əgər kafirlər İslamı qəbul etsələr, dəvət etdikdən sonra, yəni döyüksüz, İslamı qəbul etsələr, onların üç mərtəbəsi var. İslamı qəbul edənlərin 3 mərtəbəsi var. Birinci mərtəbəsi odur ki, İslamı qəbul edir və öz yurdundan mühazirlər olan yurda köçür. Və bu zaman qeyd etdi ki, mühazirlərə nə verilirsə, onlara da veriləcək və mühazirlərin boyunda nə vacibdirsə, onların da boyunda o əməllər vacibdir. Birinci bu şəxslərdir ki, İslamı qəbul edirlər və köçürlər mühazirlər olan yerə. İkinci mərtəbəsi o şəxslərdir ki, İslamı qəbul edirlər, lakin öz yerlərində qalmaq istəyirlər. Öz ölkələrində yaşamaq istəyirlər. Müsəmmə olaraq İslamı qəbul etdikdən sonra öz ölkələrində yaşamaq istəyirlər. Bu zamanda peyğəmbər əsasən buyurur ki, onda onlara nə qənimət veriləcək, nə də feydən heç bir pay verilməyəcəkdir. Qalqasından da öz ölkələrində. Heç bir şey onlara verilməyəcəkdir. Üçüncü hal isə budur ki, üçüncü mərtəbəsi odur ki, İslamı qəbul edir, lakin hizirət etmir. Öz ölkəsində qalır və müsəlmanlarla bərabər kafirlərə qarşı zihad edir. Onda bu zamanda onlara qəhnimətdən və feydən pay verilir onda. Bu zamanda onlara pay verilir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, fəinhum əbəu, əgər bundan imtah etsələr, yəni ikinci əmər gəlir artıq. İslamı qəbul etməsələr artıq, imtina etsələr, fəsəlhumul cizyyətə. Onda onlardan cizyyə istə. Cizyyə də ki, vacibdir. Əgər İslamı qəbul etmirlərsə, onda bir ikinci onlardan cizyyə istənilməlidir. Və cizyyə də ki, kafirlərin verməsi müsəlmanlara vacibdir. İkinci əmər budur. Çünki Allah s.ə.qələ yəni cizyyə odur ki, kafirlər müsəlmanlara verir və müsəlmanlar da Onları himaye altında saklayırlar. Öz himayələri altında saklayırlar. Ve Allah subhanə teala cizye bahələsində buyurur ki qatilu alləzīna lə yü'minunə billəhi vələ bil yevməl əkhirə vələ yuharrimunə mə harram alləhi və rasuluhu vələ yedinunə dínəl haqqı mənəlləzīna əutu l-kitəbə hattə yu'tu l-cizye tə an yedin və hüm Allah subhanə teala buyurur ki kitab verilənlərdən Allaha və ahirət gününə iman gətirməyən Allahın və onun elçisinin haram etdiyini haram saymayan və haq dinə etiqad etməyənlərə, bu şəxslərə zəlil olduqları halda öz əlləri ilə cizə verməyə veriyənə qədər vuruş. Bu şəxslərlə Tövbə surəsinin 29-cu ayəsidir. Yəni, bu şəxslərlə zəlil olduqları halda cizyə verənə qədər vuruş. Cizyə verirləsə artıq, onda onlarla vuruşmu. Əgər ikinci əməli odur ki, cizyə versələr, onlarla vuruşmursan. İkinci əməli təklif edirsən. Cizyəni də onlar ayət göstərir ki, məhz özləri gəlib verməlilər. Hər hansı bir şəxslə göndərməməli özləri vermərlər ki, özləri qoy misalmanlar qarşısında alçalsınlar. Çünki Allah Subhanahu taala buyurdu ki, öz əlləri ilə verməliklər bunu. Başqasının əli ilə yox. Qoy özləri misalmanlar qarşısında alçalsınlar. Və sonra peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "İn hum ajabuka, əgər onlar dizyəni qəbul etsələr, sənə cavab versələr, faqbal minhu və kufə anhum." Onda onların bu əməllərini qəbul et ondan. Yəni ikinci əməli qəbul et də onlara toxunma əgər cizgəni qəbul etsələr. Fəinhum əbəu, əcər imtina etsələr, cizgədən də, artıq üçüncü, üçüncü mərhələ gəlir. Üçüncü mərhələ odur ki, fəstəyin billəh və qatilhüm. Allaha sığın, Allahdan kömək dilə və onlara qarşı vuruş. Allahdan kömək dilə və onlara qarşı vuruş. Və sonra Peyğəmbər s.a.v başqa bir hükmləri bəyan edir. Artıq bu, hər hansı bir qövmü kafirləri mühasirə alarsansa mühasirəyə aldıqda əni, heç bir döyüşsüz necə onlarla rəftar etməlisən? Bu döyüş idi, onlar onlara qarşı vuruşursan, qılıncın ayə yəni, nəyinsə vuruşursan, artıq bu isə mühasirədir. Mühasirə halında nə etməlidir müsləmanlar? Və Peyğəmbər səhəm buyurur ki, və əzə xəsər əgər bir qala əhlini mühasirəyə alsan fə əradu ki, ən Təcələ ləhum zimmət Allah və zimməti nəbiyyəyi və onlar bu zaman səndən Allahın və onun rəsulunun zimmətini tələb etsələr, bizlə əh bağla Allahın əhdi, bir də Peyğəmbə s.ə.v. əhdi necə idisə, o əhdi bağla bizimlə. Allahın əhdi, bir də Peyğəmbə s.ə.v. əhdi necə idisə, o əhdi bağla, bağlamalarını istəsələr, tələb etsələr, fələ təcələ ləhum zimmət Allah və zimməti nəbiyyəyi. Onlarla Allahın və peyğəmbərin əhdini bağlama. Allahla və peyğəmbərin əhdini bağlamırsan onlarla. Və sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Valakin ij'al onlarla özünün və öz yoldaşlarının, silahdaşlarının, nə səninlə olan dostlarının əhrini bağla. Özünüz bir əhd bağlayın onlarla. Allah və Rəsulun əhdini yox, özünüzdən bir əhd bağlayın onlarla və səbəbini izah edir, nə üçün? Peygamber səhəsən buyurur ki Və inəkum ən tuxfiru ziməməkum və zimmətə əshabikum əhvənu min ən tuxfiru zimmətə və zimmətə nəbiyyəhi. Çünki sizin öz əhdinizi və yoldaşlarınızın əhdinizi pozmanız ola bilsin ki əhd bağladı müsəlmanlar Allahın və Rəsulun əhdini onu pozdu. Dəyə ola bizim ki, özü özündən əhd bağladı, müqavilə bağladı onlarla. O əhdi pozdu. İndi görün hansı yaxşıdır. Və Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, sizin özünüzün və yoldaşlarınızın əhdinizi pozmanız Allahın və Rasulunun əhdini pozmasından daha yüngüldür. Günah itibara daha yüngüldür. Ona görə bir başqa bir əhd bağlayın onlarla. Allah və Rasulunun əhdini bağlamayın. Sonra Peyğəmbə s.ə.v yenə buyurdu ki, fə əzə xəsar təəhlə hısmin yenə hər hansı bir qalə əhlini müasirə alsanız, fə əradu ki, ən tunziləhum alə xukmin ləhi. və onlar səndən istəsə, istəsələr ki, Allahın hükmünü onlar üçün tətbiq edəsən, onlar üçün Allahın hükmünü tətbiq edəsən, 1 Allahın və peyğəmbərlərin əhdi idi, əhd bağlayan insanlarla. 2 isə Allahın hökmüdür. Baxın, Allahın hökmünü istəyərək onlara tətbiq edəsən, Allahın hökmü ilə onlara hökm verəsən, peyğəmbər əsasən buyurdu ki: "Fəlatun zilhum ala hukmillah". Onlara Allahın hökmünü tətbiq etmə. Allahın hökmü ilə onlara hökm vermə. Lakin "velakin anzilhum ala hukmika". Lakin onlara öz hökmünü et. Özününlə bilən hökm tətbiq et. Fə inəkə lə tədri ətusibu fihim hökmə Allahi əmlə. və sonra səbəbini izah edir. Nə üçün? Allahın hökmünü tətbiq ediləmə onlar bu şey istəsələr və özünlə hökm ver, özün istəyən bir hökm ver onlara və fiyyambar sağsanın səbəbini başa salır. Çünki Allahın onlar haqqında onlar haqqındakı hökmünə müvafiq olub olmama, olmaca, olmamağın bilmirsən ən yəni, Allah onlar barəsində nə hökm verəcəkdi. Bu hökmə sənin muvafiq olub-olmamağını bilmirsən. Bəlkə elə bir hökm verəndəsa Allahın hökmünə muvafiq olmadı. Bunu bilmirsən. Yəni müxalif də ola bilərsən ona. Ona görə özün bir hökm ver. Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demədi özün və səhabələrinin hökmünü ver. Səhabələr ki, yəni, yoldaşlarını qeyd etmədi. Ancaq zimmətdə buyurdu ki, özün və yoldaşlarının zimmətini bağlı onlarla, əhdini bağlı. Bura bəysə hökmdə buyurdu ki, özün hökm verir. Çünki əmir, yəni, qoşunun əmiri başçısı hökm verir. Hökmü qoşunun başçısı verir. Yəni, bu zaman başqaları hökm vermir. Və bu, məhz Hədisin bu yerində alimlər ixtilaf ediblər Və ixtilaf ediblər ki, nə üçün Allahın hökmi ilə hökm verməsin? Qala əhlini müasirə aldıqda Onlar özləri hətta tələb etsələr ki, Allahın hökmi onlara tətbiq etsinlər Nə üçün onlara Allahın hökmi tətbiq edilməsin? Bu barədə ixtilaf ediblər Etsinlər ya yox Və bir qrup alimlər buyururlar ki, onlar əgər Allahın hökmi tələb etsələr Onda Allahın hökmü onlara verilmir, Allahın hökmü ilə hökm verilmir Və hədisə görə izah edirlər ki, çünki ola bilsin ki, verdikləri hökm Allahın hökmünə müxalif ola bilsin Allahın adından hökm verir və Allahın hökmünə müxalif olsun Və buna görə vermirlər və hədisin ümumi mənasına görə bunu dəli gətirirlər İkinci sinif alimlər isə buyururlar ki, əksinə Allahın hökmü ilə hökm verməridirlər Və qadağan isə Peyğəmbə sallallahu aleyhi ve səlləmin vaxtına aid idi. Peyğəmbə sallallahu vaxtında bu cür hökm vermək hələ Peyğəmbə sallallahu aleyhi ve səlləmin müvəqqəti olaraq qadağan etmişdi. Çünki onlar elə bir devirdə yaşayırdılar ki, Allah subhanətə alə daimə ayələr nazir edirdi. Olaq bilsin ki, bugün onlarla bir müqavilə bağlasınlar, sabahsı gün Allah subhanət alə başqa bir hökm nazir edir ki, o hökm məhs x olunur, silinir. Ona görə o zaman Allahın hökmü ilə dedi, müvəqqəti olaraq hökm verilmir. Çünki hökm dedi ki, yenə ki, hələ yenə də nazil ola bilər. Bilmirsən, təzə nazil olan hökmə müvafiq olacaq sənin bu hökmün, yoxsa müxalif olacaqdır. Lakin artıq vəhy qurtardıqdan sonra isə artıq bilinir ki, çatırlərlə nə hökm kəsmək lazımdır, ona görə də Allahın hökmü ilə hökm verilir. Kafirlərlə, Allahın hükmü ilə hükm verilir Müasirə aldıq da ha, Bu hədistə Bəzi faydalar var Bu faydaları qeyd edək Faydalardan Biri odur ki Ölü, yəni Muharibə mühar zamanı, döyüş zamanı Cihad zamanı əsir, İstər əsr olsun, istər ölü Bir şəxs olsun onu işkəncə etmək, onu pis vəziyyətə salmaq qadağandır. Olmaz. Həmsinin gənimətə xəyanət etmək və ya əhd bağladıqda və əhdə xəyanət etmək uşağı öldürmək budur tür şeylər qadağandır. Qadağandır. أشهد لك أهل الأكبر أشهد لك أهل الأكبر أشهد لك أهل الأكبر en la fayda odur ki, əmir, tüm ömürlərin əmiri və müsələmanların başçıları istədiyi yerə qoşunlar göndərə bilər. Özü getmir, lakin qoşunlar göndərir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. göndərirdi. Həmsinin faydalardan biri oldu ki, hədistə olan faydalardan biri odur ki, kafirlərlə onları dəvət etməmişdən öncə döyüşmək olmaz. Birinci onları dəvət etməlisin. Yəni ən axırıncı mərtəbə, mərhələ, son mərhələ artıq cihad olmalıdır. Birinci dəvət edirsən, İslamı qəbul etsinlər, etməsələr əgər, razı olmasalar, onda müsəlmanlara cizye vermədlər. Buna da razı olmasalar, onda onlarla sonuncu mərhələ döyüşdür. Sonra faydalardan biri də odur ki, Hətta Yahudi, Nəsrani və Məcusilərdən başqa olan müşriklərdən, kafirlərdən də cizye götürmək olar. Çünki Yahudi, Nəsrani ayədə gəlib ki, onlardan cizye götürmək olar. Məcusi isə hədisdə gəlib. Məs bu hədisdə isə hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə bütün kafirlərdən cizye götürülməlidir. Əgər İslamı qəbul etməsələr. son rafaydalardan biridir odur ki cihad insanları məcburi olaraq İslam'a dəvət etmək üçün deyil yəni cihad onu deyil ki insanları İslam'a dəvət etmək üçün edirsən məcburi olaraq İslam'a girməlidir xeyr əgər belə olsaydı onda Peyğəmbər s.ə.v heç kafirlərdən ciziyə istəməzdi ki ciziyə versin nə üçün ciziyə ilə razılaşır? deməli məqsəd Onları məcburi olaraq islama qəbul etmək İslamın qəbul etmələri deyil. Əsas məqsəd odur ki, müsəlmanlar özlərini qorumaq üçün edirlər bunu. Həmçinin faydalardan biri oldu ki, hədisdə əhd çox əzəmətli bir əməldir, əhdi pozmaq olmaz. Allahın və peyğəmbərin, xüsusən də Allahın və peyğəmbərin əhdini. Həmsinin qala əhli barəsində Əmir özü hökum verə bilər Əmir özü qalanı müasirə etdikdə onlar barəsində hökum çıxara bilər özündən hökum çıxara bilər və onlara Allahın hökümü ilə hökum verməyə bilərsən istəsən Allahın hökümü ilə hökum verməyə bilərsən və həmçinin faydalardan biri də odur ki içtihad edə bilər insan necə ki əmrə bu idi ki içtihad edib bu cür hökum verirsən və içtihad etdikdə də insan xətat edə bilər savab da qazana bilər. Yenə faydalardan biri odur ki, ictihad bu hədis onu göstərir ki, caizdir. Hətta indiki devrə qədər ictihad edə bilər. Çünki bəzi alimə buyurlar ki, ictihad etmək olmaz. Hər hansı bir müəyyən müşəxsə götürüb ona təqlid eləməlisən. Özün nədəsə Quran ayəsini götürüb, hədisi götürüb bir şeyi ictihad edə bilməsin özündən. Bu da əlbəttə ki, şəriyyətə müxalifdir. Həmçinin faydalardan biri odur ki, Allahın hökmü sabittir. Daima Allahın hökmü ilə hökm verilməlidir. Ümum olaraq təsildə olan faydalar isə faydalardan biri də odur ki, Allahın və Peyğəmbərinin zimməti ilə müsəlmanların zimməti arasında olan fərqbəlli oldu. Çünki kafirlərlə buyurdu ki, onlar zimmət əhd istəsələr, Allahın və Peyğəmbərinin zimmətini əhdini bağlama. Özünün əhdini bağla bir onlarla qala əhli, əhdi il əhd səfələr çünki fərq var onlar arasında öz əhdini postdan günah qazanmırsan bir o qədər Nəyin ki, Allahın əhdini postsan əlbəttə ikisində günahdır lakin günah itibari ilə daha yüngüldür ikincisi və həmçinin peyğəmbər sallalləm insanlar ziyanı az olan bir əmələ yönəldir əgər iki ziyanlı bir şey varsa Məsələn, əhdi pozmaq göstərdi ki Biri var öz əhdi pozarsan Biri var Allahın və Peyğəmbərin əhdini pozarsan İki ziyanlı bir şey varsa Onun ən yüngülünü məzburiyyat qarşısında edə bilərsən Əgər ikisindən birini mütləq etməlisən Onda ən yüngülünü edirsən Və həmsinin faydalardan biri oldu ki Cihad zaman mütləq Allahdan çömək diləmək lazımdır Və ixlasla etməlisən Allah yolunda etməlisən Və öz gücü və, öz qüdrəti və Arxayın olmamalısın. Həmsinin faydalardan biri oldu ki, Allahın hökmü ilə alimlərin hökmü arasında fərq bəlli oldu. Allahın hökmündə xəta etsən, bu, ən böyük bir günahtır. Özün nəsə hökm versən, xəta etsən, bir o qədər günah deyildir. Və nəhayə sonuncu fayda, sahəbənin ehtiyac duyduqda höküm verməsi. Ehtiyac zamanı ixtiyarı bir höküm verə bilər. Ehtiyac olan zamanı. Və istər sahabə, istər zəhər hər hansı bir insan ehtiyac olduqda ixtiyarı bir höküm verə bilər. Bunun cahiz olması. Bu qədər inşallah. Səbhənin qəllahi məni həmdikə və şəhədvənlə ilə ilə təstəffür qotu bilək.